Чудомир, еди как си, стар социалист беше корокачулят, чулят, организиран, тъй да се каже, и, класосъзнателен до мишниците, и два занаята владееше фърси. Едно време, беше само калайджия и ловец изряден, но като се появиха на пазара, чугуните, алуминият и не знам още какви конкуренции, калайджийството почна, да не храни къща и той стана рибар. Няма ли, значи, работа в дюкена, обеси? Торба на рамо, възпретне крачоли, грабне един кумът хляб и хайде в тунжа. Хвърга, мята мрежата по бързайте и като види, че няма нищо, израмчи ризата. Под някоя върба, изуе панталоните и се цъмбурне в някой вир като видра. Яка душа, хей! Като потъне във водата и се потаи, по половин час не, излиза. Само едни мехурчета подскачат отгоре над мястото, подскачат и се, пукът като пукънки. Стои там, стои, стои и тът му си помислиш, че си е, приклещил дебелата глава в някой кореняк и се удавил, и с по две, риби в ръцете и една в устата. И с ръце, и с уста лови кротушките, ти, казвам, като нищо. Като налови едно-две кила и по нея е от Свекло цвекло, му се разтреперят е мартинките, облече се на бърже и в кучешки, тръс се връща в града. Обърне му две шишенца ракия на Дима Контерика, иде, си вкъщи, по с шума, насипе рибата и отива на пазара. Седне, наъгъла до фурната и крутува. Дорде нея продаде, не приказва. Много-много, ама свършили се и задранкулят ли му левчугите из джеба, събира си парта и хайде пак на Димовия дюкян. Че като почне, дай, Димо, капи и, Димчо, дай, Димо, капи и, Димчо докато го избие сит на Росапо, челото и очите му засвяткат и станат манички, като сини маниста. Тогава, чак му се отваря ченето и като почне Карл Маркса, Дъх му не дава да си. Поеме, приказва, приказва, бистри политиката, нарежда света и отруденото. Човечество и най-после извика, колкото му глас държи. Да живее работническата социал-демократическа партия, еди как си. Да, живее червеното знаме на труда. Ура! Той момент чака и баджанакът му е нюйордекът, който пък минаваше за анархист. Примъкне се на неговата маса, гаврътне му чашата и рече, аааа! Баджанак, само червеното ли? И черното да живее, еди как си! Ура! И почва да го целува по врата. Изведнъж обаче забелязва отвън на прозореца, опорил очи, как гледа строго старшията делидончо. Дончо. Качурят. Бързо се образява, преглъща си плюнката и проревава още по-силно. И негово величество да живее, еди как си. Почетният председател на Ловджийското дружество. Ура! Е Нью-Йордекът обаче го изглежда сърдито и той смотолеря. 15 години съм член на това дружество, не ме гледай, че съм, еди как си. И той да живее. На здраве! Вечерта късно веднъж, като затворил контерикът кръчмата и ги изпадил. Качулят прегърнал баджанака си и трогнат му рекал, баджанък бе, да идем у дома. Една фитка имам сготвена, ама, еди как, си. Ламбевото куче е давило през деня и взяла да мре, та Петра я заклала, да идем да я изядем. И вин се има. Хайде, юрдекът се съгласил и тръгнал. Штом стигнани до пътната врата, и той се Провикнал на жена си, Петро. Петро Галабо, ставай. Ставай, че гости ти водя, да ти опустят гостите и ти да пукнеш, кога се не напи, обадила се, сънена жена му и станала да отвори. Съсата. Петро Галабо. Умната. Посрещни, както е редно, и слагай суфрата. Еди как си. И фитката дай. Няма фитка. Съсътър. Петро се връко, да донесеш тенджерата, че ще ти я нахлуяна. Главата. Ще, не ще, донесла Петра фитката. Я ли, пили, по едно време той пак се развикал. Петро Галабо, тая фитка крака няма ли? Да и кратко са кълките. Няма. Не зная. Как, Петро се връку, краката а? Краката, еди как си. Донесла жена му и остатъка, отсипан в една паница, тръснала я отпреде там. И рекла, на, пукай, да се напукаш, пък утре нека да мрем от глад. Съсъсъта. Петро Галабо, умната. Качулят знае какво прави. Пет печели, шест, харчи. Умната. Еди как си. Нали тъй, баджанак. Сръбни де. Що не пиеш? Ха, тъй те искам. Да живееш. Да живее народът. Да живее червеното знамена. Труда. Аа, баджанак, ама само червеното ли? И черното да живее, баджанък. Ура! През есента, като ходил пак за риба и газил бос и стунджа, убил си крака, закуцал и се върнал без време. Хубаво, ама нали е и ловец. Паднали едни, мъгли над вечер, разкрякали се гъски над града, а той се върти насамна там, и не го сдържа на едно място. По едно време не се стърпял, откачил, пушката... Турил едно стъкло с ракия в турбата, метнал се мълчешката на. Магарето и хайде на гюмето пристигнал в тъмното, слязал, забол едно колче. Страни на курибата, вързал магарето да пасе, влязал вътре и застанал да чака. Чакал, чакал, няма нищо. Опанал му издебело, повторил дваштриш и пак, зачакал. разъмване чак, когато го била унесла дрямка, дочува през. Отвора, че нещо сумти отвън. Изплашен страшно и с размътена глава, качулят. Извикал: Ако си човек, обади се, еди как си, ако си вълк, ще те убия. Отвън все така нещо прохтяло край колибата до отвора. Хей, повторил прежълтелият качул, ако си човек, кажи една дума. Ако, си вълк, стрелям. И изстрещъл с щифтето през дупката. Нещо изпъшкало и се струпулило на земята, ама той не посмял да излезе да види в тъмнината. На сутринта, кога? Подал глава навън, тощо щеш? Магарето скървава муцуна лъсна петалите. си нагоре към небето. Погледнал го качулят, погледнал го жално, почесал. се, дето него го сърби, въздъхнал издълбоко и продумал като на себе си. Хъм, магаре. Просто нещо, еди как си, некласосъзнателна твар. Навира си, муцуната в пушката ми. Фу, после добавил. Да го одера за кожата, колкото, струва моята, толкова и неговата. Хъм. Магаре. Просто, нещо. Лумпен пролетарият. И като се навел, откачил му въжето от врата, прекатурил го и то цопнало и потанало във водата.